Olerkari gisa Xavier Diarz iratzeder izen ordearekin ezagutua zen. Euskal Kultur erakundeak eta Doni Baneloitzuneko kultura zerbitzuak omenaldia aldia diote asteburu azte buru ontan. Iratze osoa, bere lan Arlo Ezberdinetara zabalduzuen, poesia antzerkia eta kantugintzan gintzan bereziki. Pantsoa etxegoin Euskal Kultur erakundeko zuzendariak omenaldi honen inguruan hitze handiku. Bai, guk egin dugun aipatuzu argitaratu dugu liburu euska bat, duela Hogohyurte 1985ean ikuska aldizkariak argitaratu zuen deia nik iratsederri buruzko beraz, bon, liburu bat egin zuen aldizkari hortan, non sartu zituzten aintiz e, testu ta beresiki e, e, poesia, lotuak sirenak itsasoari ta mendiari eta izantzen ere gero elkargizketa bat uristen etxezagetak egin zuguena denbora hietan E, pentsatu dugu interhezgahia liburu, liburu hori begiz argitaratzea, ziren azkenean jende gutik ezagutzen zuten aldizkari uh, hori eta bona, agohtuazen, eta Untsa atxe goizuntan, noben aldi bat egiten zaion iratze derri, hori behiz atareatzea, bi hizkuntzatan egina da, eta hor, zinez, hurbiletik ikusten da, iratze poeta eta handi batzela, eta zinez horoz gainetik maite zituela, bai itxasua eta mendia, eta dudarik gabe biztan dena jenkoa, eta ere eta eskual egia eskual tasuna bere oroko gean. Sanruid abaten itzaldia entzun e, izan dugu eta gorkoan, bueno, e, jende asko horbiltu da, e, omen aldi honetan apiskabat, Eh, esan dezako euskal eh, kulturaren inguruko ordezkaritza zabal bat izan da. Ba, nek ne, ne, ne uste dut, ne ustez garantzitsua zen donibane loizunek, nunbeit iratze der izen hori eh, kokatzea behen betikotz, eh, tokibat atxe maitea eh, iratze derren izen arekin. Eta hor, egina da, nek uste dut, eh, eh, olako erganezako aipatzen ai, ai, ai dugu beti paisaia hori eta eta eta ikustia paisaiaaren eta hainbeste maite zuen eh, eh <todos> bai mendia eta bai itsasoaren artean bere izena hoz kokatzea behin betiko zori garrantzitsua da eta e, gaur hagituak ira anis jende horbildu da, beraz leheni familia biztandena, baina ere beste hain iz jende numeit horre edo gor, egiteko ere e, iratze degi eta, eta uste dut goiz polita izanen den, zerren e, has, hasidugo jaunli davanten e, mintzaldiarekin, baina ondotik izanen, de, izanen dira ere haujak, irakortuko dituztenak e, poesiak, izanen dira ere e, kantuak, e, beh Suak, bo, odean, uste dut ememento polita denta zinez hori gain-gainetik mereixi zuen iratze derrek. Bueno, esker mila, eh, miresker esker... zueri, miresker. Iratze itxasoa oso presenti izan zuen bere obran. Onela jasotzen da idatzetako olerkie eta kantuetan. Jean-Louis abante euskal Zeña. Ez, ez zuen eh, hausturarik egiten kantua eta olerkien hartian. Ez, haren olerkia kantua zen, berez? eh? bere hitzen eta eran aldien musikaz eta bestalde kantatzeko egokiak ziren asko musikatuak izan zaizkio Euskalduan e, musikari handienek beaz. musikan jarri e, diskiote eta behaz e, nungarik itzuen sartzen hori. Batu izan duzu gaurko itzaldian baitare itxasua, biziko garrantzia bat zuen baitare beran itzaldazta? Bai, doni bandarra zen, eta itxaso basterean sortua eta hazia. Ez itxasua harentzat zen kasik dena, baina e, mendia ere maite zuen, zen ondo-onduan ikusten zuen, larungo mendia eta mendia ere eh, maitasun handia dio Zerraio azpimarratuko zenuke bere bizitzan, bere bilbidean utzitako bueno, eh, bere karpenio Ba, enetzat poetada horoz gainetik naturalki halazen eta gainera lan dudu Bai, eta harren poesia azpimarratuko nuke Ego biztanda fraidea zen, apaisa, abadea eta hori guzia biztanda. Baina lehenik, et, poeta izan zen eta gazte gaztetan hasia. Ia aurra zela hasi zen, kantutik. Esker, Diabolo taldea ikastola, Santo Tomás akin Dona Maria Kolegioko ikasleen, parte hartzearekin, iratze derren olerkiak irakurri zituzten. Itxasoan, itxasoan, itxasoan, uain zabal zoruan, urre nerat, itxasoan, zurekin maiz ninduan. Ezen han neogirik, ezen han mugarik. Zu kapitaine ni lemazain, esen han gubezain, bihotzez alairik. Uxunerat itxasuan zurekin maiz nindoan. Ai, ongo, xolaxak, kantuak ametsak. Uain zoroz, amodioz, betez, an am betikotz, elgaren bihotzak. Itxasuan, itxasuan, uain zabal zoruan. Gerostik nun gaudet, su esur ni fraide, su seluan ni munduan, biak bat kantuan elskaldunen alde. Itxasuan, itxasuan, jankuaren itxasuan, boscari o sabal eta oshuan. Ollerkien irakurketa eta kantuen ondotik begiraleak elkartearen parte hartzearekin Oroit plakaren estreinatzea egin zuten. <totipen>